Pista 15. 2. În cele două acțiuni, Armstrong contra Snops și Tăl contra Ekrem Snops, sau oricare altul cu numele Snopes, sau dacă e vorba chiar și Warner, pe care la nevastea a lui Tăl i-ar fi putut descoperi sau implica, precum prea bine știe tot satul, s-a hotărât strămutarea judecății în baza acordului intervenit între părțile în litigiu. De fapt, acordul a fost numai între trei părți, pentru că Frem Snops a refuzat net să recunoască temeiul plângerii, introduse împotriva sa, declarând odată pentru totdeauna, fără patimă, doar întorcându-și puțin capul într-o parte ca să scuipe, că n-au fost ca ei mei, după care continuă să-și oprească la ca lui, în timp ce portărelul, rămas cu gura căscată și neputincios, stătea în fața scaunului, lăsat pe spate, cu hârtiile pe care încerca să le-nmâneze. Ce chiripir ar fi fost ăsta pentru un avocat din familia Snops, zise Ratliff când îi se povestea afacerea. Cum îl cheamă pe puiosul ăla? noi ăla cu gura plină de proverbe și cu buzunarul plin de feciori retroactivi făcuți pe jumătate. Eu tot nu pricep cu un om care trebuie să-și pierde atâta timp ca mine, amintindu-i să necontenit de ei, nu le poate ține minte numele ca lumea. Ai-o, oh, ăla care n-a avut niciodată timp să aștepte. Ăsta trebuie să fi fost probabil primul proces din toată viața lui juridică, în care n-a fost plictisit de niciun client în gust la minte, care să încerce să-l oprească din vorbit. Iar domnul care prezida a fost probabil singurul om din toată adunarea care să fie avut autoritatea să-i spună să tacă din gură. Așa că nici cabrioleta lui Vaner, nici căruța lui Radcliffe nu se numărau printre căruțele și docarele și caii și catării înșăuați care plecau din sat în dimineața aceea de sâmbătă, îndreptându-se spre prăvălia din Uitnif, la 8 mile de acolo, unde veneau nu numai de pe moșia ci și din alte direcții, pentru că la vremea aceea, ceea ce Radcliffe numise Molima din Texas, Febra asta infecțioasă a cailor de menți și incapturabil se întinsese până la 20 și la 30 de mile în jur. Așa că pe la vremea la care oamenii de pe moșia franțuzului începură să sosească, erau vreo două duzini de căruțe acolo, cu cai sau catării întorși și ușurați de hamuri și legați de roțile din spate să stea toată ziua și mai erau de două ori pe atâtea animale de șa, legate în crânul de salcâmbi de lângă prăvălie, iar sediul audiției fusese mutat de la prăvălie într-un șopron alăturat, unde toamna se depozita bumbacul. Dar pe la nou s-a constatat că nici șopronul nu va cuprinde pe toți, așa că templul zeiței înțelepciunii fu mutat din nou, din șoprun chiar în crâng. Au scos de acolo și cai, și catâri, și căruțe. Un lucru în jilț, masa rasă pe care era o biblie groasă, arătând a fi fost mânuită cu aceeași dragoste, cu care se umbră la o mașinărie veche și perfect întreținută, și un amanah și un exemplar din colecția de jurisprudențe a statului Mississippi pe anul 1881, care avea de-a lungul marginii pe unde se deschide o mică dungă subțire de jec, ca și cum tot timpul de când o avea proprietarul sau cel ce o folosea, o deschisese la aceeași unică pagină și asta destul de des fura aduse de sub șopron în clâng. O căruță cu patru oameni futrimeasă la biserică, la o milă de acolo, și se în date cu patru bănci de cu rezemătoare pentru împlicinați și rude și pentru martori. În spatele lor stăteau spectatorii, bărbații, femeile, copiii, calmi, atenți, îmbrăcați curat, nu o haine de duminică, desigur, dar în haine de lucru curate, puse atunci de dimineață, pentru distracția de sâmbătă, adică statul pe la prăvăli sau vreo plimbare până la reședința de ținut, și cu care aveau să se ducă la lucrul în dimineața și aveau să le toată săptămâna, până venea din nou seara de vineri. Judecătorul de pace era un bătrânel îngrijit, mărunt, dolofan, se cu o caricatură lipsită de răutate a tuturor bunicilor, de la afacerea lumii încoace, lutând o cămașă albă admirabil spălată, și fără guler, cu mașete și plastroni, scrobite și glasate, imaculate, și cu ochelari cu rame de oțel și cu păr alb îngrijit și ușor buclat. dea la masă și se uita la ei, la femeia cenușie cu pălărie de soare și roche cenușie, cu mâinile nemișcate în greșta tempoală, semănând cu un not de rădăcini palide, spălate de viituri dintr-o balta asanată. La tăl, în încămașa lui decolorată, dar perfect curată, și cu salopeta imaculată, pe care femeile din casă nu numai că impecabil, dar o și scrobeau și o călcau, nu cu dungă, ci plat, de la cusătură la cusătură, așa că în fiecare sâmbătă dimineața se cu niște pantaloni scurți de băiețel și albastrul calm, inocent al ochilor deasupra unei bărbi de o lună, de culoarea de porumb, ascunzându-i cea mai mare parte a obrazului Julit, dându-i un aer incredibil și paradoxal de stricăciune. Rătând, nu ca și cum în fine, când în moment dintre semenii lui nu se aștepta, își dăduse arama pe față, ce ca un vechi portret italian al pruncului sfânt, desfigurat de un păcătos de copil, care n-a ceva mai bun de făcut. La misi o femeie voinică, cu pieptul voluminos, dar cam scurtă și îndesată, fierbând de o aprigă indignare, care în cele patru săptămâni trecute, nu crescuse, dar nici nu scăzuse, ci mai curând se stabilizase, o indignare ce curios a început aproape imediat să dea impresia că e îndreptată nu împotriva unui anume snops, sau a unui anume alt bărbat în special, ci împotriva tuturor bărbaților, a tuturor masculilor. Între casa tăl însuși nu era deloc victimă, ci obiectiv, și care acum ședea de partea bărbatului ei, în timp ce fata cea mai mare din patru câte avea, ședea de partea cealaltă, ca și cum ele, sau în orice caz, Mrs. Tull, nu erau atât convinse că tăl ar fi în stare să sară și să o șteargă, cât hotărâte să-l împiedice. Și la ex și la îl mic, identici, except în mărimea, și la lămp, vânzătorul cu șapca gri, pe care cineva o recunoscu a fi într-adevăr cea pe care Flems snops. O purta când plecase în Texas anul trecut și care între două serii de clipiri de se sta cu ochii pironiți la judecător cu intensitatea unui ce fără preape și în ochii de bătrân, diformați de lentile și fără iris ai judecătorului, germină, crescu o expresie nu numai de uluială și turburare, ci ca și în ochii lui Raddiff când sta pe galeria Prăvăliei, acum patru săptămâni, ceva ce semăna foarte multa groază. Această, zise el, nu m-am așteptat, n-am considerat. Am să mă rog lui Dumnezeu," zise. N-am să mă rog cu glas tare, dar sper." Se uită la ei. Doresc. Poate că ar fi bine ca unii dintre dumneavoastră să facă la fel." Își lăsă capul în jos. Se uitau la el liniștiți și gravi, în timp ce stane mișcat lângă masă, vântul ușor al dimineții jucându-i prin părul subțire și umbra cu pete al frunzelor agitate de vânt, aluneca legănată pe plastronul scrobit și bombat și pe manșetele strălucitoare cu buton de os, tot atât de rigide și aproape tot atât de mari, ca și o bucată de burlan de șase țoli, de la mâinile lui împreunate. Își ridică capul. «Armstead contra Snopes!» zise. Volvi Mrs. Armstead. Nu se mișca, nu se uita la nimic, cu mâinile încreștate în pală, vorbim cu glasul acela otova, nemodulat, desperat. Omul ăla din Texas a zis «Stai puțin!» făcut judecătorul. Se uită la fețele din jur, cu ochii tulburi încețoșați de lentilele groase. Unde-i părâtul? Nu-l văd. N-a vrut să vină, zise portărelul. N-a vrut să vină? Facu judecătorul. Nu i-ai în una citația? N-a vrut să o primească, zise portărelul. Zicea, atunci va fi judecat pentru ultrași la adresa instanței, exclamă judecătorul. Pă ce? faculăm mi Snops. N-a dovedit nimeni că au fost ca lui. Judecătorul se uită la el. Domnul ta îl pe părât? zise. Snops pipi la el un timp. Asta ce înseamnă? Că o să plătesc eu amenda pe care ai de gând să o trântești tu? va să zic că refuză să se apere, zise judecătorul. Nu-a dă seama că îl pot condamna numai pentru motivul ăsta. Chiar dacă din punctul de vedere pur juridic și al oportunității n-ar fi potrivit, o să fie din punctul de vedere nu știu care, zise Snops. Nu am nevoie de ghicitor ca să văd ce ai de gând. Dacă-ți gura, Snops, zise portărelul, dacă nu ești parte în proces, nu te băga. Se întase la judecător. Ce dori să fac? Să mă duc în sat să-l aducă pe snob scorice preț? Pot să o fac, știți? Nu, îl zise judecătorul, stai puțin. Se uită din nou la fețele serioase, cu nedumerire, cu teamă. Dintre cei de față, știe care va cu certitudine, ai cui erau cai, știe care va? Se uitau la el serioși, atenți. la bătrânul îngrijit, și șezând cu mâinile împreunate pe masă în fața lui, ca să-și domolească tremurul. All right, Mrs. Armstrong, zise el. Povestiți tribunalului cum s-a întâmplat. Ea, povestine mișcată, cu glasul acela, Otova, nemodulat, previi micăieri, în timp ce ei ascultau liniștiți și îi fără să lase să-i scadă vocea mâncar, ca și cum povestea n-avea nicio importanță și n-avea să ducă la nimic. Judecătorul își privea mâinile. Când încetă, își ridică ochii la ea. Dar dumneata n-a dovedit până acum că Snops era proprietarul cailor. Cel pe care trebuie să-l dai în judecată e omul din Texas. Și el a plecat. Dacă opți o sentință împotriva lui, tot nu-ți poți recăpăta banii. Mă înțelegi? Domnul Snops l-a adus aici, zise Mrs. Amstead. Omul din Texas nici n-ar fi știut unde e satul nostru dacă nu-i arăta domnul Snops. Dar cai omul din Texas i-a vândut și banii el i-a luat. Judecătorul se uită din nou la fețele din jur. Așa-i? Dumneata, Bucruait, spune, așa s-a întâmplat? Da, zise Bucruait. Judecătorul se uită din nou la Mrs. Amstead cu aceeași milă și amărăciune. Pe măsură ce dimineața înainta, vântul se întețise, așa că din când în când, rafaleșul erau prin ramurile de deasupra, lăsând să cadă o ninsoare străvezie de petale prematur înflorite, ca și cum primăvara însăși le adunase după o iarnă grea și le împrăștiase cu o grabă de risipitor, peste capetele nemișcate, odată cu parfumul lor greu și amețitor. I-a dat banii lui Henry, lui domnul Snops. A zis că Henry n-a cumpărat niciun cal. A zis că pot să iau banii înapoi de la domnul Snops a doua zi de dimineață. Și ai martori care au văzut și au auzit? Da, domnule, el alți oameni care au fost acolo l-au văzut cum i-a dat banii lui domnul Snops și a zis că pot să -i iau. i cerut banii domnului Snops? Da, domnule, a zis că omul din Texas a luat banii cu el când a plecat, da, eu? Se-a oprit din nou, poate se uita la mâinile ei în pală. În orice caz, nu se uita la nimeni. Da, făcut judecătorul. Dumneata ce? Eu i-aș cunoaște, îi cinci dolari. I-am câștigat cu mâna mea, împletind noaptea după ce Henry și copiii adormeau. Câteva cucoane de la Jefferson puneau deoparte fir și de altele și mi le dădeau și eu făceam lucruri și le vindeam. Am câștigat banii încetul cu încetul și aș ști dacă i-aș vedea. Pentru că se întâmpla, descoteam cutia din cotlon și număram, ca să văd dacă făcusem destui, să cumpă copiilor ghete pentru iarna viitoare. Dacă i-aș vedea, aș cunoaște, dacă domnul Snops m-ar lăsa. Dar dacă e aici, unul care a văzut cum pleni a dat texanului banii înapoi," făcut odată lăm Snops. A văzut cineva treaba asta?" zise judecătorul. Da," zise Snops, dur, violent. Uite, Eck a văzut." Se-ntoarse la ec. Hai, spune-i." Judecătorul se uită la ec. Cele patru fete tău îndoarseră capetele la el ca una singură și Mrs. Tău s-a să vadă prin fața bărbatului ei, rece, furioasă, disprețuitoare, iar cei care stăteau în picioare făcură un pas înainte să se uite la Ec șezând mișcat pe bancă. Ec, l-ai văzut pe Snops din banii lui Amstead? întrebă judecătorul. Dar Ec nici acum nu răspunse și nici nu se clinti. Îl am Snops scoase un sunet vulgar, violent, din colțul gurii. Dacă lui Ec e frică să spună mie, nu mie. Eu l-am văzut cum i-a dat. Ești gata să jur ca amator?" Snops se uită la judecător. Acum nu clipea. Va să zic că nu mă cresc pe cuvânt." Fă cu el." Eu caut adevărul," zise judecătorul. Când nu-l pot afla, trebuie să am mărturii pe jurământ pe care să reprimezi drept adevăr." Ridică Biblia dintre celelalte două cărți. Alright," zise portărelul, vină încoa." Snops se ridică de pe bancă și se apropie. Îl urmăreau cu privirea, dar nimeni nu făcea niciun pas, nu se ridica și pe echipuri și în priviri nu era absolut nicio mișcare. Snops, de la masă, întoarsă privirea, plângându-o repede peste rândul în seminună, apoi privi din nou la judecător. Portărerul apucă Biblia, dar judecătorul nu dăduse încă drumul. Ești gata să juri că Snops i-a dat înapoi omului ăluia din Texas banii pe care i-a luat de la Henry Amstead pentru cal?" Întrebă el. Am zis odată că sunt," făcut Snops. Judecătorul lăsă Biblia din mână. Ia-i jurământul. Pune mâna în stângă pe scriptură și ridică dreapta și zi după mine." Jun și afim solemn, a rostit portărerul repede. Dar Snopes, făcuse de acul lucrul ăsta cu mâna în stângă, trântită pe Biblie, cu cealaltă ridicată și cu capul întors, să mai arunce o privire de-a lungul semicercului de chipuri atente, lipsite de expresie, rostind cu glasul lui răgușit mărâit. Da, l-am văzut pe Flem Snopes cum i-a dat înapoi omului ăluia din Texas ce bani i a fi dat Henry Armstead." Sau crede alții că i-a dat Henry Armstrong sau oricare altului flem pentru oricare din caii ăia. E bine așa? Da, a zis judecătorul. Apoi nicio mișcare, niciun sunet, nicăieri. Portărelul puse Bibia la loc pe masă, lângă mâinile împreunate ale judecătorului și nimic nu mișca decât umbrele legănate de vânt încoace și încolo și petalele de salcâm căzând. Apoi Mrs. Armstrong se ridică. Se mai opri odată în picioare și acum încă sau tot cu privirea în gol cu mâinile împreunate pe bută. Zic că acum pot pleca, nu?" Făcu ea. Da," zise judecătorul ridicându-se. Afară doar dacă nu vreți, mai bine să plec. E o bucată bună de drum." Nu venise cu căruța, ci pe unul din catârii scheletici și subalimentați. Unul dintre oameni se duse cu ea să-i deslege și îl duse la o căruță și i-a puse piciorul pe un butuc de roată și încălecă. Apoi își întoarse privirea din nou la judecător. Și dea la masă cu mâinile încă împreunate în fața sa, deși acum nu mai ținea capul în jos. Cu toate astea, nu se mișcă până ce portărelul nu se plecă lângă el și vorbi, și atunci se ridică, se trezește odată fără să tresară, cum se trezește un om bătrân, dintr-un somn ușor de om bătrân. Își lua mâinile de pe masă și privind în jos, vorbi în tocmai cum ar fi citit de pe o foaie de hârtie. Tăl contra snops. Loviri? Da, a zis Mrs. Am o vorbă de spus înainte de a începe. Se plecă prin fața lui tăl, uitându-se din nou la râmp snops. Dacă-ți închipui că ai să minți și ai să juri strâmp ca să-i scapi pe flem și pe ex din... Ei, mamă, făcut tău. Și acum, vorbind lui tăl, fără să-și schimbe poziția sau tonul, sau măcar să se oprească sau să se întrerupă din vorbă. Să nu-mi spui tu mie în sătac. Tu ești în stare să-i lași pe ex sau pe flem snops sau tot tribul ăla a lui Warner să te arunce din căruță și să te lase mort pe podul ăla de lemn. Dacă când e vorba de judecată pentru dreptul tău și pentru pedepsă, atunci nu. Zici că nu-i frumos între vecini. Ce ar a face cei i între vecini cu zăcutul tău pe spate acum în mijlocul semănatului și cu noi să stăm să-ți culegem din obraz?" Acum a început să strige. Liniște, liniște, aici e tribunal." Mrs. Stel se opri, se așeză la loc sufrând greu cu ochii la judecător, care vorbi din nou parcă ar fi citit cu glas tare. Loviri cu agresiune asupra persoanelui Vernon Tăl." prin intermediul unui cal nenumit, aparținând lui Ekrem Snops, dovada pentru prejudicii corporale și suferințe, reclamantul însuși, martori, misistăl și fiicele. Și Ecran Snops a văzut, a zis mister, deși acum cu mai puțină violență. Era acolo, a ajuns destul de la timp ca să poată să vadă. Să vedem dacă tăgăduiește, să vedem dacă se uită în ochii mei și tăgăduiește, dacă. Vă rog, doamnă, a zis judecătorul. Spusese vorbele astea atât de încet, încât mi se tăcu și deveni foarte calmă, aproape o ființă rezonabilă și stăpână pe sine. Rănirea soțului dumitale nu este pusă în discuție. Și nici mijlocul de rănire, calul, nu este pus în discuție. Legea spune că dacă un om are un animal despre care se știe că este periculos, și dacă animalul este închis și împiedicat de a ajunge în locuri publice, printr-un țarc sau o împrejmuire, în stare să-l țină închis și să-l împiedice să iasă, și dacă cineva intră în acel țarc sau în acea împrejmuire, fie că știe că vita dinăuntru este periculoasă, fie că nu, proprietarul animalului nu este răspunzător pentru că omul care a intrat a făcut o încălcare de drepturi. Dar dacă animalul despre care se știe că este periculos nu este ținut într-un zarc sau într-o împrejmuire adecvate, fie din întâmplare, fie cu bună știință și fie cu fie fără știrea proprietarului, atunci proprietarul este răspunzător. Așa zice legea. Ce trebuie să facem noi acum este să stabilim în primul rând proprietatea calului, iar în al doilea rând să vedem dacă acest cal era un animal periculos în sensul stabilit de lege. Ah, făcum misistă Scosese exclamația asta în tocmai cum ar fi făcut Bookwright. Periculos. întreabă pe Vernon, în tăl. întreabă pe Henry Almstead, dacă fiarele alea erau căluți de giugiulit. Vă rog, doamnă, îi zise judecătorul. Se uita la Ech. Care poziția părâtului? Contestarea proprietății? Ce? Făcut Ech. Era al dumnei tale calul care l-a răsturnat pe domnul tăl? Da, zise Ech. Era al meu. Cât am de plă... Ha, făcut din nou Mrs. Tăl. Contestarea proprietății... Când erau peste patruci de oameni, nebun cu toții, că altfel n-aveau ce căuta acolo. Dar chiar și cuvântul unui nebun ține când e vorba să spună ce a văzut și a auzit. Pe puțin patruci de oameni l-au auzit pe ucigașul ăla din Texas, dându-i calul Ex-Nops. Băgați de seamă, nu i l-a vândut, i l-a dat. Ce? cu judecătorul. I l-a dat? Da, zise Ec, mi l-a dat. Îmi pare rău că s-a întâmplat să treacă tăl pe pod tocmai atunci. Cât am de... Stai puțin, a zise judecătorul. Ce e ai dat pe el? O chitanță? Le ai dat ceva în schimb?" Nu," zise Ek. doar că mi-a arătat calul în grămadă și a zis că e al meu. Și nu ți-a dat niciun act de vânzare, de donație, un scris, ceva." Nici n-a avut când," făcu Ec, pentru că după ce Long Kick a uitat poarta deschisă, n-a mai avut timp nimeni de dat înscris. chiar dacă înainte ar fi avut de gând. Ce înseamnă toate astea?" zise Mrs. Tull. Ec a declarat adineauri că era calul lui. Și dacă nu crezi pe el pe cuvânt, erau patruși de oameni care au stat acolo la gad, toată ziua, lica de pomană, și care l-au auzit pe păgânul ăla de ucigași de cartofor, de bețiv. De data asta judecătorul ridică spre ea o mână cu manșeta imensă. Nu se uita la ea. Stai puțin," zise el. Atunci ce-a făcut?" îi spuse lui Ek. A luat doar calul și ți-a pus frânghia în mână?" Nu," zise nu Nici el, nici nimeni n-a apucat vreodată să le pună alora la o funie de gât." Doar mi-a arătat cu degetul calul în grămadă și a zis că e al meu și pe ăilalți i-a vândut la licitație. Și s-a urcat în docar și a zis, cu bine, și dus a fost. Și noi am luat flânghi și ne-am dus în curte, numai că Longquick a uitat să închidă poarta. Îmi pare rău că a speriat catării lui tău și că l-au asvârlit din căruță. Cât îi datorez. Apoi se opri, pentru că judecătorul nu se mai uita la el și un moment mai târziu își dă seama că nici nu-l mai asculta. În scaun. schimb se de fapt, era pentru prima dată că se rezema în scaun, cu capul puțin plecat și mâinile sprijinite pe masă în fața lui, cu degetele puțin încălecate. Îl privi tăcând aproape jumătate de minut, până să-și dea seama unul din ei că se uita calm și insistent la Missy Ei, Missy zise el, după chiar mărturia dumnei tale, că acesta n-a fost niciodată al lui Ec. Ce?" fac cu Missy Stăl. Nu vorbise tare deloc. Ce ai spus?" După lege, dreptul de proprietate nu poate fi acordat sau însușit pe simplă vorbă de la om la om. Trebuie să fie întărit printr-un act înregistrat sau printr-un document autentificat sau prin posesie sau stăpânire. Și prin mărturia dumitale tale și prin a lui, Eck nu i-a dat niciodată omului aceluia din Texas nimic în schimb pentru cal. Și după mărturia lui, texanul nu i-a dat nicio hârtie cu care să-și dovedească stăpânirea calului. Și după mărturia lui și din câte am aflat și eu în astea patru săptămâni din urmă, nu oameni n-a pus încă mâna sau lațul pe unul din ei. Așa că acel cal n-a ajuns niciodată în posesia lui Eck. Omul din Texas ar fi putut da același cal unei duzini de alți oameni, care stăteau prin jurul porții, fără să aibă măcar nevoie să-i spună treaba asta lui Eck. Și Eck însuși ar fi putut să transmită toate titlurile și drepturile sale domnului tăl, chiar în momentul în care domnul tăl zăcea fără cunoștință pe pod, prin simplu fapt al intenției și, în acest caz, titlurile domnului tăl ar fi fost tot atât de legale ca și ale lui Eck. Și atunci eu nu iau nimic," zise Mrs. Vocea ei era calmă încă, liniștită, dar probabil că numai tăl își dădea seama că era prea calmă și prea liniștită. Ca târii mei îți la goană de un câine turbat. Căruța-i făcută praf, bărbatul meu i-a aruncat jos și-și pierde cunoștința și nu poate lucra o săptămână întreagă în toiul semănatului și eu nu iau nimic." Stai puțin zise judecătorul. Legea? Legea, facu cum insistă -l. Se ridică deodată, femeie voinică, scurtă și îndesată, legându se pe tălpile picioarelor solid în fite. Te rog, mamă, zise el. Da, doamnă, zise judecătorul. Daunele dumitale sunt fixate de regulament. Legea spune că atunci când o acțiune în daune, este intentată împotriva proprietarului unui animal care a provocat pagube sau răniri și dacă proprietarul animalului nu poate sau nu vrea să recunoască, partea dăunată sau rănită se poate despăgubi asupra animalului. Și întrucât ex nops n-a fost niciodată proprietarul calului în cauză, și întrucât dumneata e fost aici de față azi dimineață, când într-o altă acțiune nu s-a putut stabili că fem Nops avea drepturi asupra vreunuia din ei, calul acela aparține încă omului din Texas. Sau îi aparținea. Pentru că acum calul care a provocat fuga catărilor și aruncarea din căruța soțului dumitale, îți aparține dumitale și soțului dumitale. Te rog, mamă, făcut tăl, se ridică repede. Dar mi Tăl stă încă liniștită, doar că era mai țeapănă și sufla greu. Dar asta până început îl să vorbească. Atunci se întoase spre el, nu țipând, răgnind. Imediat portărelul început să bată în masă cu bastonul său de nuclu struit, de atât a ținut în mână, strigând. Liniște, liniște! În timp ce judecătorul se lăsa pe spate în scaun, parcă ar fi încercat să se ferească de ceva renurând ca un bătrân paralitic și privind cu incredulă uluire. Calu, răgnea misistel, cinci secunde l-am văzut, cât a sărit în căruță peste noi pe o parte și a ieșit pe altă. Și dus a fost, nici Dumnezeu nu știe încotro și slavă Domnului că nu știe. S-a dus cu cater cu tot și căruța ai făcută bucăți și tu pe pot, cu fața plină de așchi, de decurgea sângele din tine ca dintr-un poru jugănit, de te crezuse mort. Și ne dă calu, să nu spui tu mie să tac. Mai urcă-te în căruță, dobitocule, cu doi cături tineri și înfășoară-ți hățurile în jurul încheieturii. Urcați-vă în căruță, voi toți ăștia. Nu mai pot tolera, strigă bătrânul judecător. Nu admit. Ridic ședința, ridic ședința. Mai era un proces care trebuia judecat. Începul luna următoare și cea mai mare parte din aceiași oameni erau de față în localul tribunalului deținut din Jefferson, când arestatul fu adus între doi gardieni, Arătând aproape cât un copil, îmbrăcat într-o salopetă nou-nouță, subțire, aproape firav, fața slabă, sumbră, dură, odihnită și palidă, după 8 luni de închisoare și fu acuzat și apoi apărat de un avocat desemnat de tribunal, un tânăr licențiat al Facultății de Drept a Universității de Stat, admis în barul de apea din iunie, care fă cuceputul, exagerând unde nu ai putea face nimic, plin de zel, iar ca rezultate practice nul epuizând toate posibilitățile de recuzare înainte ca procurorul să feridica măcar una și se văzut cu toate astea pus în fața unor jurați veritabili într-un timp record de aproape, ca și cum procurorul, publicul, toată omenirea cugetătoare dispuneau de un inepuizabil fond comun de chipuri și de nume de le puteai schimba unul cu altul toate regănând o unică și identică intenție și convingere, așa că până și recuzările ar fi putut fi formulate în locul lui, de care deschidea ușa tribunalului, prinționat ca ștergere de pe listă a unui număr corespundător. Și dacă avocatului, părâtului, iar mai fi rămas cât, de cât un pic de obiectivitate și-ar fi putut privi lucrurile fără pasiune, și-ar fi putut da seama probabil că nu clientul său, ci el ducea bătălia cu jurații. Pentru că clientul său nu acorda niciun fel de atenție celor ce se petreceau. Părea că nu interesa să vadă și să asculte procesul său, cum nu l-ar fi interesat nici al altuia. Și-a unde-l puseseră, cu o mână încătușată de mâna unui gardian mărunt, în salopetă nouă scorțoasă, parcă ar fi fost de carton și tare ca fierul, cu ceafa la banca apărării și la cele ce se întâmplau acolo și cu partea de sus a corpului sucindu-se mereu, până acești de dură seama că încerca să privească în fundul sălii să vadă cine intră pe ușe. Trebuie să îi se spună de două ori să se ridice și să răspundă la întrebări și continuă să rămână în picioare, complet cu spatele la tribunal acum, cu fața asumbră, trasă, ciudat de îngrijorată și destul de calmă și cu încă ceva pe ea, nu numai speranță, ci certitudine, uitându-se nu la nevastă sa, care ședea chiar pe banca din spatele lui, ci în sala aglomerată, printre fețele înșiruite și atente, și dintre care unele, cele mai multe aproape, recunoștea, până ce gardianul de care era legat îl trase la loc jos. În felul ăsta așezut tot restul acestei scurte și extraordinare zile și un sfert a procesului său, întorcându-și și și și necontenit capul său mic și îngrijit pieptănat, rău, dur, incorigibil, să vadă în spate, dincolo de cei doi gardieni, să pândească intrarea, în timp ce avocatului făcea ce putea, vorbea la desperare, și în cele din urmă afon, în fața impasibilității solemne a juraților, care semănau cu un conclav de oameni maturi, care își atribuise singur, dar pentru un timp bine determinat și limitat, obligația de a asculta, privind neîntrerupt în fundul sălii, în timp ce, către sfârșitul primei zile, convingerea lui efectivă început să îi se șteargă de pe chip, lăsând mai speranța și la începutul zilei a doua dispăruse și speranța și nu rămăsese decât îngrijorarea, tristețea sumbră, amară, crâncenă și doar ochii pândind într-una ușa. Procurorul îi spăvi pe la mijlocul dimineții a doua. Juliul se retrase 20 de minute și se întrase cu un verdict de omucidere. Arestatul se sculă în picioare și tribunalul îl condamna la muncă sinică pe viață la o fermă penitenciară a statului. Dar el nici acum a asculta. Nu numai că se întorsese cu spatele la tribunal ca să se uite în sala aglomerată, dar vorbea el însuși acum. Vorbea, înainte de a fi izprăvit, de vorbit judecătorul, continuând să vorbească chiar și după ce judecătorul bătu cu ciocanul în pupitru și cei doi gardieni și trei aprozi se repezire la el care se zbătea, zbărbindu-i îndărât, și izbutind chiar, un scurt moment, să privească în sală. Frem snops," zise el, Frem snops, nu e în seară? Să-i ziceți puiului ălaia de curvă!"